Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi. Ezt nehogy elhigye már valaki. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljük világosan. Hogy búlnak, babám? Háos mi Egy kicsit mondjam, én nem volt be, be a kábi utószere, a van neki, nem? Most is elvonnék a zsebiba kábi utószere kell kutatni kristály minden van nála yeah. Kis drogos köcsök Ha kell ilyen palit, kiütök, én Én kiütök, a gondesre A göllözt is kiütök Szívja fel a kokai! Az azonos neműekhez való vonzódás az szerintem nem egyszerűen felháborító, szerintem ez hányingerkeltő? Azt kell mondjam, hogy vannak, akiknek ez még tetszik is. A zsidót, a cigány hányingerkeltő?